Пісня дванадцята «Бій біля валу» Так під наметом високим Менойтів син веледужий, Рану тяжку Евріпілові, Гою, Аргеїй, Трояни Лавами бились тим часом, Та вже... Не могли для Данаїв захистом бути ні рів, ані вал, що його спорудили. Вздовж кораблів вони власних, широким навкруг окопавши ровом, не склали вони багаті богам гекатомби, щоб кораблі бистрохідні і здобич із ними численну охороняли в безпеці. Були ті укріплення проти волі безсмертних збудовані. Час їм недовгий стояти. Поки ще Гектор живий був, Ахіл же охоплений гнівом, і незруйнованим ще залишалось Пріамове місто, доти великі Ахейські валище мали стояти. А як загинуло в Січі, Багато троян, що найкращих, і між аргеїв одні полягли, а інші лишились, і на десятому році зруйновано місто Пріама, і в кораблях відпливли до своєї вітчизни Аргеї, поміж собою схвалили тоді Посейдон за полоном. Вал зруйнувать, спрямувавши на нього всю силу потоків, що із ідейських вершин у море спадають глибоке, Ресу і Родію з ним, також Гептапору і Каресу, греніка і далі Есепа, і води скамандру священні, і Сімуенту, де стільки щитів, шкіряних і шоломів в порох упало, і стільки мужів, півбогів, премогутніх, гирла потоків тих феб, Аполлон позливав воєдино і всю течію дев'ять днів гнав навал той а Зевс безустанно дощ посилав, щоб у хвилю морську, чим скоріш, його змити. Сам же землі потрясатель, свій в руки трезуби узявши, з хвилями йшов, вириваючи ними всі валу основи, що, трудячись із колод і каміння, заклали Ахеї. Все він зрівняв із землею до вод Гелеспонту бурхливих. Самий же берег великий він знову пісками засипав, вал зруйнувавши цілком. І знову повернув усі ріки в річища, де яснохвилі їх води раніше струмували.